Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts a Tiana, primera hora. El tercer tinent d'alcalde, Ricard Fabra, ha passat pels estudis de Ràdio Tiana per donar detalls de les primeres passes que estan prenent a les seves regidories. Us avancem aquesta i altres notícies en forma de titulars. El tercer tinent d'alcalde, Ricard Fabra, ha passat pels estudis de Radio Tiana per donar detalls de les primeres passes que estan prenent a les seves regidories. Dins de les seves àrees de responsabilitat, ha destacat la importància de reactivar polítiques d'ocupació i fer una dinamització de les activitats dirigides als joves. Ja s'ha presentat al cartell del festival Estiu Jazz i altres músiques que rencaratien el proper 5 d'agost. Entre els artistes convidats d'aquesta 21a edició s'hi troba les formacions Susana Sheiman, que repeteix després de l'èxit aclaparador de l'any passat, o Sílvia Tosca Quartet i Bloque 53 com a figures destacades. El punt d'informació del Parc de la Serralada de Tiana ha tancat la seva primera temporada fent un balanç molt positiu gràcies a l'augment progressiu de visitants. De cara a la propera temporada es marquen com a objectiu consolidar una xarxa de voluntariat a més de la creació de nous itineraris al voltant de llocs emblemàtics com la Cartuixa de Montalegre. Sí. Amb l'arribada del període estiuenc, el moviment dels indignats de Tiana ha aturat la seva activitat. Les converses amb el nou govern municipal ha començat, però amb l'horitzó del mes de setembre, l'Assemblea insta l'Ajuntament a reactivar les negociacions de manera més ferma. I en esports, el Centre Cultural i Esportiu Tiana es troba de vacances, mentre que la directiva ja es troba treballant de cara a tenir-ho tot llest per al començament de la propera temporada que s'inicia el mes de setembre. En aquest sentit, el club continua ajustant el seu pressupost per adaptar-se a les noves normatives de la Federació Catalana de Futbol. Tiana, primera hora. Notícies. El tercer tinent d'alcalde, Ricard Fabra, ha passat pels estudis de Ràdio Tiana per donar detalls de les primeres passes que està emprenent a les seves regidories. Dins les seves àrees de responsabilitat, ha destacat la importància de reactivar polítiques d'ocupació i fer una dinamització de les activitats dirigides als joves. Pel que fa a l'ocupació, Fabra manifesta la necessitat de continuar treballant de la mà amb ja que suposa una via d'estalvi de diners en els pressupostos i desenvolupar un pla d'ocupació local dirigit, sobretot, Ajudar als ciutadans a trobar feina. Sentim les impressions de Fabra. D'entrada és seguir potenciant la col·laboració amb Montgat. Entenem que, que, que és, eh, és una cosa molt interessant, primera, perquè ja està muntada, segona, perquè la, la nostra política és intentar de, de mirar quant, quantes més coses fem mancomunades millor, perquè representa menys despesa i després doncs, posar fila, fila a l'agulla i desenvolupar un pla local d'ocupació, començant a formar a la gent, però també, sobretot, enfocat cap al fet de poder buscar treball. En l'àmbit d'urbanisme, Fabra recorda la mala planificació del govern anterior, sobretot per haver dedicat bona part dels esforços a la construcció de vivendes i deixar de la potenciació del comerç tianenc,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 no, no, no s'hi ha pensat amb això. Nosaltres creiem que una cosa ha d'anar lligada amb l'altra. I en matèria de joventut, Fabra valora l'activitat que molts grups de joves estan realitzant dia a dia, com són el cau i els diables, però creu que la major part dels joves no s'impliquen en les activitats proposades des de l'Ajuntament i que haurien de tenir una actitud més participativa. Entenc que sí que s ha, s ha, has de pensar amb activitats destinades als joves, però també entenc que els joves s'han d'implicar a dir-te allò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 Només fa un mes des que es va formar el nou govern a Tiana i és per això que Fabra ha clar que no serà fins la tardor quan es començaran a realitzar les primeres accions importants del govern. El divendres d'estiu tornen a ser sinònim de jazz a Tiana i és que el pròxim 5 d'agost arrenca al nostre municipi el Festival d'Estiu Jazz i altres músiques que enguany arriba a l'edició número 21. Entre els artistes convidats s'hi troba les formacions Susana Sheiman que repeteix després de l'èxit aclaparador de l'any passat o Sílvia Tosca Quartet i Bloque 53, entre d'altres. Qualitat, intimitat i molta música és el que ofereix aquesta iniciativa que segueix coordinant Quim Garcia i l'Ajuntament de Tiana. La novetat que presenta el festival per l'edició d'enguany és la separació temàtica dels espais on se celebra el festival, la plaça de la Vila i el casal de Tiana. Ens ho explica Quim Garcia. Les tres sessions que hi ha al Pati del Casal van dedicades a dones líders músics i la plaça de la Vila va dedicada a música de llatina, de salsa i eh, mediterrània i d'autor. Diguéssim que hem fet una miqueta de, de, de, més temàtic. És una cosa que té de diferència d'altres anys, de les tibes i altres músiques. Pel que fa a l'edició d'enguany, Kim Garcia ha destacat que s'ha volgut potenciar molt les altres músiques, subtítol que fa referència al nom del festival. D'aquesta manera s'ha donat cap a un estil que no són purament jacístics, per a altres músiques, Garcia entén estils que no són rock and roll ni pop, sinó més aviat música ètnica i d'autor que necessiten d'una plataforma com la que ofereix el Festival Tianenc. García ha reconegut que el pressupost és un condicionant important a l'hora de mantenir la quantitat de les propostes i darrerament ha reduït fins a la meitat el nombre de concerts per tal d'evitar que es ressenti la qualitat. Això ha estat com a conseqüència d'una retallada de més del 50% del pressupost del festival. En aquest sentit, Kim Garcia ha manifestat com ho entén donat al context econòmic actual, no obstant, sí, s'ha mostrat força crític per la manca de difusió del festival que ha realitzat l'Ajuntament de Tiana envers la ciutadania. L'Ajuntament feia un tríptic ...específic de l'estiu jazz. En aquest crític, clar, que es podia fer? Que es podia posar el nom dels músics, una síntesi de la seva trajectòria, dels seus discos, de les seves coses, i llavors la gent estava molt més informada de del que anava a veure. Ara, com que entra dins d'un global de, de, de programació, de tot el que fan a l'estiu, amb sardanes, amb l'altre, amb, amb, amb altres coses, però llavors no, no hi ha aquesta personalització de difusió... En aquest sentit, el director del festival ha volgut deixar constància i que es fes públic que ell personalment va sol·licitar a la Regidoria de la Cultura de l'Ajuntament que demanés un pressupost per difondre en un únic full, en paper reciclat i de manera molt econòmica, l'activitat i propostes del festival perquè la ciutadania es podés assabentar. Segons Quim Garcia, des de la Regidoria no s’han interessat per aquesta qüestió, ja que ni tan sols ha rebut una mínima resposta. Tot i que, segons comenta Garcia, ell mateix s'havia ofert a fer la bustiada pels carrers de Tiana perquè l'Ajuntament no hagués d'assumir el cost. Pel que fa a les propostes musicals, s'obren el 5 d'agost amb l'actuació del quintet de Jack soul de Susana Sheiman, que repeteix després de l'èxit aclaparador de l'any passat. Sílvia Tosca-Quartet continuarà en la mateixa línia Soul. Tiana Primera Hora Amb l'arribada de l'estiu, el punt d'informació del parc de la Serralada de Tiana tanca la seva primera temporada d'existència fent un balant més que positiu gràcies a la gran rebuda que ha tingut per part de tots els tianencs i tianenques i així ho demostren a les xifres d'assistència, les quals no han parat de registrar un home progressiu des de la seva obertura finals del 2010 fins al passat mes de juny. De cara a la pròxima temporada, el responsable de l'àrea de territori i sostenibilitat de l'Ajuntament de Tiana Héctor González es marca com a principal objectiu consolidar una xarxa de voluntariat per on passarà el futur d'aquest punt d'informació. L'implantació, la creació, la dinamització d'aquest grup de, de voluntariat de Mediambient, amb els quals jo crec que hem d'estar enormement agraïts és, és un grup de gent molt jove que d'alguna manera s'ha volgut implicar doncs, a, a, amb el tema de tenir cura del, del parc, del medi ambient, però també sobretot amb la difusió, la divulgació i la pedagogia. Llavors en aquesta línia volem fer una feina molt, molt exhaustiva, volem treballar molt cols a cols amb el voluntariat perquè fins i tot voldríem crear una xarxa de voluntariat que potser anés més enllà i que ens fes un cop de mà pel tema de prevenció d'incendis, protecció civil, etc etc. El punt d'informació està situat en un punt estratègic de l'itinerari del Rocà del parc de la Serralada de la Marina. Tanmateix, de cara al mes de setembre, s'està treballant per crear nous itineraris amb punts emblemàtics i amb valor patrimonial dins de la nostra vila. Alguns d'ells seran situats a la vall de Montalegre, a la Conreria o a la Cartuixa, entre d'altres emplaçaments. Sigui com sigui, però, el punt d'informació continuarà treballant per la protecció patrimonial de tot el parc, dedicant una especial atenció a la prevenció d'incendis i a la protecció civil. Amb tot plegat, Héctor González al·logia al potencial del parc per mobilitzar el turisme de natura vinculat amb el medi ambient. Una de les línies més clares d'actuació que, que, que teníem durant la campanya i que tenim, evidentment, com a com a equip de govern és aquesta transversalitat entre diferents àrees i naturalment doncs, eh, si el fet de potenciar eh, algun factor econòmic com seria el, el turisme de natura doncs pot anar implicat amb l'àrea de medi ambient o de sostenibilitat evidentment que això no, no dubtarem de, de tirar endavant perquè pensem que tenim un patrimoni natural, arquitectònic i patrimonial molt, molt ric aquí Tiana i creiem que, que s'ha d'explotar de forma molt positiva. L'afluència de públic del punt d'informació ha anat a l'alça, i és que, malgrat obrir amb un ritme de visites escàs, al llarg d'aquests vuit mesos han augmentat fins a sis vegades. Malgrat tot, Héctor González admet que el millor període per visitar el parc és la tardor a registrar-se a unes temperatures més agradables. És per això que preveu un nou auge d'assistència a partir del mes de setembre quan el punt d'informació tornarà a obrir tots els diumenges de 10 del matí a les dues del migdia. Tiana, primera hora. Notícies. Amb l'arribada del període estiuenc, al moviment dels indignes de Tiana, ha reduït substancialment la seva activitat respecte al mes de maig i juny, quan va aconseguir la seva màxima mobilització a través d'una assemblea diària que es realitzava a la plaça de la Vila. Ara, però, l'activitat externa ha quedat reduïda radicalment. Tant és així que el moviment del 15M porta diverses setmanes intentant concertar una assemblea que al final sempre s'acaba desconvocant per impossibilitats de gent atribuïda a l'estiu. Tanmateix, un dels seus membres, Pere Esteve, manté l'esperança de poder-ne realitzar un abans del mes d'agost per tal de definir la línia d'actuació a seguir a partir del mes de setembre. Jo crec que abans de vacances, que queden dues setmanes bones de juliol, l'assemblea segur que es reunirà com a mínim una o dues vegades i segurament apuntarem coses, a... no sé si tindrem temps d'organitzar alguna cosa, però apuntarem coses de cara a setembre i sobretot a la festa major gran, que serà un moment en el qual... ...podem fer moltes coses amb la, la, la participació del poble, no? Aleshores, tampoc ens preocupa molt perquè... ...en l'aspecte de que l'Assemblea de Tiana ha d'anar mençant... Uh, ...i no, no, no és un problema de que duri un dia més on, o dos, sinó ha de durar anys... ...i aleshores és una cosa d'anar amb calma, que s'ha de fer ...i que s'ha de fer quan es pugui perquè, clar, tots tenim un límit... ...i no ens hem de cremar. Malgrat tot, Esteve ha recalcat que tot i no comptar... amb un nombre significatiu d'assemblees, el moviment no està inactiu i és que l'activitat es continua mantenint de manera interna a través del correu electrònic, via mitjançant, la qual tots els integrants del moviment s'intercanvien correus i articles periodístics. D'altra banda, pel que fa al contacte del moviment amb el consistori, Pere Esteve recalca que és positiu i que hi ha bon diàleg a títol personal. Ara bé, a nivell institucional, insta l'Ajuntament a reactivar les negociacions a partir del mes de setembre perquè creu que ara no és el moment. No s'ha donat perquè no s'ha no de donar encara, perquè ells, ells no estan aïllats de la nostra activitat i a títol personal, pues, l'Ester o qualsevol altra persona del govern veu que uh, la nostra activitat ara mateix està una mica més tan baix, uh, que encara estem uh, acabant de trobar el temps per veure que on aniran, quin tipus d'accions elaborarem i tal, uh, com acabem de consolidar el moviment. Uh, crec que per la seva banda, fins i tot potser, si té aquesta intenció, és prudent no fer la reunió perquè no és el moment. Vull dir, que aquesta reunió potser té més lògica pues, de cara a setembre, octubre, quan nosaltres podem agafar ja una nova dinàmica de cara a tot l'hivern de reunions i d'activitats, i on es pot parlar enfermi amb en, en matèria sobre la taula, no? El moviment del 15M de Tiana ha posat també en suspensió la realització dels debats públics que van anunciar el mes passat. Radio Tiana, Notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui comencem la setmana amb una situació meteorològica dominada pel temps estable i per l'ambient força solellat, però també amb unes temperatures baixes amb vent fresquet, pel que són les dades. Hem de dir que avui podrem tenir alguns núvols baixos al llarg d'aquest matí. També aquesta tarda poden apareixer núvols prims de les nuvolades que afectaran les comarques del nord-est, però aquí no esperem precipitació. Els vents han de ser més aviat fluixos, tot i que la marinada es pot reforçar una miqueta aquesta tarda del sud-oest i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb petit de maró poc importants. Les temperatures una miqueta més baixes que no pas des d'ahir han baixat. De fet, les mínimes i les màximes també podran baixar entre 1 i 2 graus. Pel que fa demà, altre cop tenim canvis arribant una línia frontal que farà que tornem a parlar d'un temps inestable amb nous ruixats que poden afectar qualsevol punt de la comarca però a primeres hores del dia, entre la matinada com a molt fins a mig matí. Després, els núvols s'anirien trencant i el sol de mica en mica s'ha d'anar imposant. Les temperatures es matinen sense grans canvis. De nit poden Pujaran, però de dia continuaran més aviat agradables i pel que fa als vents, a grans trits seran fluixos i variables. Al matí, a primeres hores, després n'hi ha gent cap a nord-oest. Tampoc han de ser massa forts, força dos, 3 com a molt. La situació marítima estarà dominada pel marejol -a, a petites àrees de mar de fons. I de cara a demà passat s'espera un temps ja estable, assolellat, a la tarda hi haurà alguns noves prins, però en general dominarà el sol i les temperatures es mantindran de moment sense canvis importants. de 6 a 10 del matí, pian a primera hora. L'entrevista I continuem parlant de qüestions de medi natural, perquè el punt d'informació del Parc de la Serralada de Marina ha inaugurat a finals d'any al punt de sortida de l'itinerari del RUCA romandrà tancat durant l'estiu per vacances durant els mesos de juliol i agost. El punt no tan sols és el punt de referència de l'itinerari del RUCA, sinó que també ha esdevingut un punt de trobada de veïns i del grup de voluntaris ambientals de Tiana. I per fer balanç d'aquests primers mesos d'existència tenim a l'altre del telèfon el responsable de l'àrea de territori i sostenibilitat a l'Ajuntament de Tiana Héctor González, bon dia. Hola, bon dia. Doncs fem una mica de balanç, com dèiem, es farà una aturada d'estiu i com ha funcionat durant aquests primers mesos d'existència? Bé, doncs el, el balanç que hem de fer és mm, altament positiu, ja que el, de les de les eh, cinc, sis visites que es van tindre al començament del, del projecte de l'activitat eh, ara en, en el, al final de l'etapa abans del tancament per vacances havien passat a una trentena de persones per tant estem parlant d'haver multiplicat per 6 l'afluència de, de públic i evidentment això estem convençuts que és l'engegada eh, segurament quan tornem de l'estiu i s'engeguin les, les activitats de, de tardor amb tota una sèrie de projectes eh, planificats, doncs estem convençuts que la fluència de públic serà molt més, molt més important, esclar. Sí, més no, hem de tenir en compte que aquest és un projecte que suposo que ajuda molt en aquell concepte de poble que, que heu estat defensant al llarg dels últims mesos, que és de potenciar doncs, valors turístics, ja sigui a través del medi natural com d'altres mitjans, en aquest cas doncs, medi natural com és l'itinerari del Rocà. Efectivament, una de, una de les línies més clares d'actuació que, que, que teníem durant la campanya que tenim, evidentment, com a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 No sé si l'augment de visites en aquest punt d'informació també doncs, té a veure amb el boca-orella o amb l'estacionalitat, no? el fet que cada vegada que s'acosta una mica més al bon temps doncs, podem veure més gent gaudint no? del medi natural i d'entorn. Sí, efectivament, l'estacionalitat és clau per a aquest tipus d'activitats evidentment l'estiu que podria semblar que hagués de ser doncs, l'època idònia no? per a aquestes activitats no ho, és, no ho és gaire perquè la calor, la calor és massa forta, pensem que és una mina d'activitat molt familiar tant li fa l'edat vull dir que hem arribat a tenir visites doncs, que venien fins a tres generacions a, a, a fer aquest recorregut llavors clar, no, no és una època d'any massa idònia de per fer aquesta activitat. Evidentment, tal com dius tu, Patricia, eh, la tardor convida molt més, estem parlant d'una temperatura molt més suau, estem en un clima mediterrani i, i el microclima concretament del parc de la, del parc de la Serralada, doncs eh, encara ho fa més, més adient, doncs convida a que les activitats a la tardor siguin molt més nombroses i, sense dubte, esperem una afluència de públic molt més, molt més important perquè, evidentment, el Cal Boca Orella funciona, però el parc de la Serralada Marina i nosaltres com a Ajuntament, doncs, estem tirant endavant una campanya informativa per potenciar aquests itineraris i fins i tot treballar colze a colze amb el, amb el parc a la creació de nous itineraris que evidentment puguin abastar no només el tema, el tema més natural, i, i fauna i flores sinó també tocar el tema de protecció patrimonial d'emplaçaments de, emblemàtics que tenim com seria uh, la vall de Montalegre amb els ja coneguts llaciments de Can Sant Roma, el Dolmen la Cartoixa i, i la Conreria evidentment, crec que va, tot hauria d'anar en un parc. és a dir que hi ha molta feina fent aquest aspecte moltíssima, moltíssima i per sort eh, tenim, tenim una predisposició enormement positiva per part de la direcció del parc amb la qual ja han tingut algunes reunions i creiem que en, el, en els propers anys podrem tirar endavant una sèrie de projectes que dignificaran i posaran en valor tot el patrimoni que agudim aquí a Tiana, naturalment. Aquests són els objectius, suposo que a més a mitja termini, però de cara a la nova temporada, de cara, com dèiem, a la tardor quan torni a obrir el punt d'informació, us heu plantejat alguns punts a seguir, alguna qüestió modificar, alguna um, qüestió a reforçar? Bé, aquí el que hem de fer tot és amb la, amb la implantació, la creació, la dinamització d'aquest grup de voluntariats de, voluntariat, de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 etc etc. Jo crec que efectivament hi ha, hi ha una tasca importantíssima a fer, però crec molt, molt, molt amb el voluntariat, i he, he cregut tota la vida, i penso que serà una, un, una ocasió perfecta perquè tothom que es volgui acostar al Parc de la Salada de Marina, tothom que es volgui acostar al, al medi ambient de, de Tiana, tingui l'oportunitat de, de treballar i de, i, de, i de fer coses en comú. És a dir, que no tot són qüestions de pressupost? No, jo crec que eh, amb l'escenari econòmic lamentable que tenim, eh, tots plegats a nivell nacional i a nivell municipal, eh, jo crec que no tots no tot són els calés. Eh, jo crec que la, la gestió eh, amb una mica d'intel·ligència eh, ajudarà a fer coses que d'altra manera no es podien fer. No tots són els diners. Eh, precisament el tema del voluntariat n'és un exemple. Tots en algun moment de la vida hem sigut voluntaris amb alguna activitat i els diners no ho són tots. I creiem que amb un aspecte com aquest, la natura, el medi ambient, l'entorn que tenim aquí Tiana s'ho Per tant, crec que és una feina que podem fer amb molta tranquil·litat, que no tots són l'escaler i que crec que la gestió òptima és la gestió que no compta només amb els diners sinó que compta doncs, amb la intel·ligència i amb el savo a fer. Doncs Héctor González, responsable de l'àrea de territori i sostenibilitat de l'Ajuntament de Tiana, moltes gràcies. A vosaltres, un bon dia. Que vagi bé, bon dia. Sí, adéu-deu. I em dedica el punt de la serralada de Marina reobrirà novament al setembre, els diumenges de 10 a 2 del migdia, amb la proposta d'activitats, com comentàvem, per conèixer la serralada de Marina mitjançant itineraris específics de flora o fauna, tallers de compostatge o el recentment inaugurat punt d'intercanvi de plantes. L'entrevista.